Gazteak eta telefono mugikorrak ikastetxeetan hala lotura azkartzen ari dela, hori txares berba da, hortaso hartuko gira berba instantean eta guri gumita kortaz mintzatzeko gorka arutsaren Salvador Kolegiu ko hezkuntza aulkularia eta Xabina Lezisa Franceseña Liceoko ezitzailea barnetegian ere ari dira Xabina eta gugu eta bat egiten ari ziste, neurri batzuk ere hartuak izan dira erabileren mugitzeko egunontzuek. Egunon. Egunon. Behar ba, asteko, ze adinetik landa, emaiten altzaio aur bati mugikor bat, edo ze adinpetik ez dago meni mugikor baten uh, ukaitea? Zer diozue? Ez <laughs> Ba, ez dakit adinik, eh, adinik susen emaiten alden, gehiago da, ea duten ala ez. Galdero mm -hmm. oktan ikusten dut. Debekatzea egokia da, edo... Habe uh, onartzea eta erabilera mugatzea, Sabina? Habe, eneuduriko, uh, dependi adinetaz, uh, guk uh, liztioko gazteak ditugu, ezin dugu uh, mugikoa debekatu. Habe. <hazitzen> Eta, e, zentadibidez, datu batzuk uh, diote, e, ego euskal herrian autonomia erkidegoan, amar ama bi urte artean, erosten zaiela aurreri uh, lehen mugikorra baditugu, datu batzu, uh, hemen, ea zeadinetan ukaiten duten, gutxi gora bera. Puh, nik ez dakit, kolegion, duk bat. Nik ez dakit, ere, daturik baldin badea, baina gerotageago badutera auritzeko. Liseoan mm. bai, amala urtetan, bon, denak munkikorrekin txartzen dira liseoan. Mm -hmm. mm -hmm. Gazteak ziste biak, ala ere, uh, behar bada amag urtet, zuen garaian, du la amag urte garen dugu, du la amag urtet, ze amabox, amas eia mm -hmm. du gu tio ber, ezakit. <laughs> ikusi duzuek, allak handia. Nik, hartzen aldo da, adibide bat, eh, ba, du la ma bost urte kolegion intzelarik, eh, gela eh, eskatzen baginuen, ginuen eh, ork eh, mugikor bat ez, eh, ba batek, zuen ala ez, berba batek altxatu kozuen eskoa, gaur egun, nuxtez denek eskoa. Batek altxatu zenu egiteko ez duela? Hauri <laughs> ha, da, hori da. Zure <laughs> kasuan ere, Sabina? Ebe, uh, ne hori niz mugikor jaukaiten dinuela, geienak biga genean. Mhm. Mm <laughs> Lizeora, lizeoan vai, jadanik. Uh -huh. Zoi dira arriskuak? Zer arrisku ikusten duzue mugikorrarekina? Ebe uh, xari sozialak, beti-beti telefonoan izaitea. Beste diendetaz muztea. adikzioa dela, eran ditaike? Zome Bai. Ikuste bai, kolegi Koligioan, azteko hitz egiten erarei gazteekin eta ba, ba, joartzen argira bizkifite a, a, demora, demora frango pasatzen zela telefonoarekin. Bena nuri kalera joan eta aski da terraza bat den e, begiratzea, oartzeko a, gaur eguna ze adikzio haukaiten aldugun, istutuzte guk dugu lamen peratzen, baizik eta tresnak gaitu lamen peratzen. Uh -huh, mintzatzen dira gazteak e, e, egiten dituzu e, bilkurak edo mintzatzen zistea hiekin gai hortaz, Bai, e, bilkurak antolatzen ez espada, gero da haiekin hitz egitea, Koligioan, Koligioan, Salvadoran, uh, uh, bon, legeak uh, arau batz bada, sortziak eterzitatik, uh, lauak eterziarte ez dutela ateratzen ala telefonorik, uh, baina urgunago edo eskatzuntelako zergatik, jakinez eta guk ere, gu helduek elduek, uh, nik azteko ordua begiratu nahi badut, telefonoa aterako dutxak eretik, ba hituzte ba jengalderak ere, zergatik bai, zergatik ez, uh, eta gehiago da, xabinak zion bezala, eh, interneti lotua, xare sozialan, Bideoak hartzen bali bat izuzte edo argazkiak, gero sari sozialetan edo interneten uh, or, nustez, beldura, ez ari ordugu duko, hor dugu denek beheldura, ez menperatzen eta menperatzea badimada trezna ezagutzea eta bere mugak ere, hor ez zut usteak, azte guziek uh, menperatzen duten. Uhum. Behar bada, telefonoarekin duten uh, erabilera ere, azkenan ez dela deitzeko edo mezu bat igortzeko, baizik eta beste gauza askotarako erabiltzen dutela? Bai, sigur. Bai, guna godu, eh, azkenean, uh, azkenean, ba, azki ironikoa dea ere, uh, telefonoa ba, da jendea deitzeko, hori erabiltzen da jendea topatzeko, elkartzeko, itzorduak finkatzeko, eh, eta betan, uh, Ba, azt emak gira, unartzen ediz kolegioan, du, hor direla guretzatik urrunda bohoitamak bat ikasle, eta ez dutela elkagen artean hitz egiten al, edo, gai dira amak metrotatik eh, mesu bat lagunari, edo, eh, bon, bravo. Mm -hmm. Liseoan ere ikusten duzue gauza bera, mugikorra hainitz erabiltzen dutela? Bai, uh, kanpo goden borretan, eta biti jargazki zartzen, bestilagunai erakusteko zer egiten duten, edo hori biziki-biziki modanda. Hala, eta guk aipatzen dugu hori ekin hainitz, uh, zen ta batzu plantan eman ditugu hori ekin aipatu behar ginoen ere. Uh, guk taldean... Uh, Lan bat, si dugu jaz, uh, telefonari buruz, eta gela batekin ainitzaipatu dugu, eta aurri ekin uh, pentsatu dugu, zer egin behar zen, eta gela, azken finean, adost zen mugikorren usteko uh, gela denboran. Aste hartuntan agoiz behin, telefono mugikorak eta gazteak aipagai, nola kudeatu arazo hori ikastetxeetan. <usurra> Garaziko francesenia liceoko sabina lehiza ezitzailea eta salvador kolegioko gojka arutsaren eskuntz kontsailariaren lekuko tasunak azteartuntan. Aipatuko dugu, ez eh, zurekin Sabina uh, lehiza, beraz, uh, barnetegian uh, ari zira ere lanean eta gogoeta bat ere uh, eremana uh, duzue. Uh, zer izan da gogoeta hori, eta zein dira atera diren ondorioak? Ebe, uh, gu hartu ginen uh, gaztek telefona erabiltzen zutela initz, bon, uh, atxetan eta gauaz tenura, tenura pasatu eta gelan uh, lau edo bos dira eta... La. Benan, guk entzuten dugu beti edo brantzatzen, edo, edo bon, badakiku entzuten dugu ez zirelaru. Eta aurten deliberatu dugu uh, mugiko jen ahtsia uh, gauaz. Eta gure horien uh, loa se guztatu behar dugu. Asta penean bigar jeneko entzatazkia jesa izan da horiak uh, jen behiak baiziren, eta... Ligi, itzula, ez da alegi behi bat urientzat. Terminaleentzat, bopiskabat uh, zailago izan da, baina uh, hasti baten buruan uh, denak jeske uh, uh -huh. egin dute. dute. Hulartzen uh, dute? Garantzitsua dela, gauean lo egitea, eta telefonoa utzi behar dela? ulertzen dute uh, Bai, bai, hule egitzen dute, baina ez dute mugiko gautzinai. Mm -hmm. Dea Bien As... tean ez dakite sobera zerregin, baina loale dira, baina lagunak emintzu dira mm -hmm. saare sozialetan eta horrek parte hartu nahi dut Hhh. Eh, sozialak aipatzeko biskat legeak uh, dio, beraz 13 uh, urtereekin uh, Facebook, Twitter, uh, Snapchat eta Instagram uh, ukaiten aldirela, 14-ekin uh, LinkedIn, 16-ekin uh, WhatsApp uh, eta 18 urtereekin beraz uh, YouTubeko kanala egiten aldela, eh uh, badakigu hala ere uh, muga horiek ez direla errespetatuak enpresa horiek beharbada erea uh, Gehiago, parte hartu beharko lukete eta errespetarazi lege horiek, arau horiek? Bai, nire ustez zeri, bai, aber ez nikien horrein txet egan duzun guzia, beraz, argitzen da izan nola mugatzen, nola errespetatzen alden interneten... Fe, Nire ustez, saiesten, saiesten dute hori guzia. Uh -huh, ez da dudarik, gero hainitzetan sorteguna eskatzen dute, aski da faltxua mm -hmm. emaitea. Eta... Bai, bai. Eski egiten da, bai. Uh -huh. Eta eh, agian burasoek ere ez dugu aski menperatzen ere, ez ditugu aski menperatzen sare sozialak, eta garrantitsua da guk ere menperatzea gero aurrekin eh, jakiteko nola nola arizan. Eh? Bai. Ouais bah, ouais, je t'acquitte à Boujashogusiki avec Berzukeiten et eh, euh Facebook un profil Avatukonedo uh, tout sur théorie de la solucio va une va et même pelato minimumro de même pelatzea benan giro ori ori est-à-quit pour moi qu'on s'a dit quest irabiltzen uten et berrian irakurtzen eh, e, Egeu Euskal Herrian hainbat eskoletan adibidez, burasoeri eskaintzen dizkietela formakuntzak, a, justuki a, jakiteko nola erabili eta gero buraso bakoitzak erabaki dezan a, eman edo ez edo nola nola egin erabilpen hori. Ideiala <laughs> na. Ideiala ona baina noztesa Berginuke, berba Hortik, Hortik Shigituko dogu baina eh, bai, moito atemuzon Behar da, jakintza minimo bat, beden txekuritate edo ez dakit perfilauriek blokatzeko, edo zerren gaur egun ditugun gazteak kolegioan azteko, e, e, nire iduriko buraxoak edo helduak e, baino edo baino geio, ez bada, berdintxu men, menperatu ez dakititza den, baina mm -hmm. e, ezagutzen dut zela tresna zer egiten aldentak guzti bai. Gero ondorioak agian ez dituzte menperatzen? Hori da. Hortan dut, menperatzea itza ez Ondorioak ezakit zinez zeindirendak izkitean edo berean tegi zaiten alda oartzen diren. Zuztene horretzen. Badira bakar batzu BGB egon nahi dutenak? Gure lisoanez. Kolegioan ez dakit, berba lagunena intzinean Erraitea, boh, niri berdintza dut, ez dut telefonori, bainan gero ea zer, uh, zer den txeko giroa ez dakit. Bainan uh, ez, batzuek bai, batzuek erraiten uh, bai ez zu, ba, telefonoa utzi, edo bat ditugularik edo izkuntzbidaiak, edo uh, ulerzen dute eguno soa telefonori gabe pasatzea, ez dute, ez dute uh, arazo gisa hartzen edo ez dute traba bezala Batsuek. Batzuek bai bai bai bai bai. Batsuek ez, zute batsuek Eta batsuek ez? Es. Eta batsuek Bai, batzuentzat zuentzat, euh, gero hori da hortan ere egu mugatuak gira, nonbait euh, baita hartzen badutizkuntz bida jaren adibidea, argazkiak hartu nahi badituzte, mm. e, telefonoa erabiltzen dute, eta eta betan zin euh, dugu ez, ez zuzu, uh, oroitzapenik hartuko, telefonoa delako, eta voilà, trezna horrek orain, eh, mm. eh, ez du orain ikkafea itean, hori ginen entzion goizuntan behar. Eh? Deia luzatuko dugu, kaferik ez da Neto apasatuada. <risa> ez dakitarazo berizirik, eukandu zuen, liceo edo kolegioan. Baina diksoa ipatzeko, uh, guri gertatu zauko uh, mugiko jakentzia ikusten edo kurtsuan edo uh, gazteak mugiko jairabiltzen eta gaztea nigajezo joaz uh, egiten dugu larik bambe telefona txikiko dugu eta horra mm. diksoa da. Kolegioan gertatu da? Ola? Kolegioan uh, bai, uh, gertatu izan da, uh, gehiago uh, ba, bo, trezna bera da telefonoa eta gero gertan diren, aipatzen uh, mm -hmm. baita sare sozial eta guzi, ba, argazki bat edo bideo bat hartua izan, uh, izatea kolegio, kolegio egunean zehar, uh, ba, lagun bat edo... Edo gelan, edo, eta gero hori xare sozialetan uh, bilaltzea, eta hortikat, uh, ba, neork salbue uh, zahiduenak, baina uh, kudea izina bilaka tuden, uh, bai, arazo batzu izan dira. Iainak, mm -hmm. edo gero hitz batzuen, ebaitea, jazkari buruz, edo. Mm -hmm. Atera bidea, beraz, uh, batez ere komunikazioa, aipatzea aurrekin, eta pixka eta arriskuak, edo izan daitezken trabak, aipatzea hori da? Bai, eta uh, usu aipatzea ez du balio uh, lege bat uh, maitea plantan ola uh, aipatu gabe, gazteak ez du lehktuko. Uh -huh. Prebentzioa, bon, gaur egun prebentzioan gira, e, elburua dugu, uh, uh, kanpoko eragile bat tojaraztea, uh, behar behar irugahenekin gehiago, aurigusi uh, aipatzeko hiru eta laugaheneko ekin, uh, voilà. Mm -hmm. Kusiko zerremanen duen, eta urtika lanketa eran, ja, eta proiektu politu bat ateratzen alden. Mm -hmm. Ados, be, uh, ez dakitzerbai gehitzekorik duzuen, Angorka eta Xabina? Laguntza <pots��> gehiago, edo zuegain, ez da zuen gain, baina atera bidean atxemaiteko, 6 e, bideak, edo, no, zer ze laguntza faltada? Legek, zure te egiten ari nuzu xabina? Ez? ez utela eragina undirik. Bai, bai, bai. Guri kasle kurtzutan ez utem gikohike eta gauaz ere ez ustez deia. Ola ikasten dute ez beti telefonarekin sahitana eta hori importante da. Uh -huh. Zenta lehen ez kontrolatzen ala segur debe katoa zela, baina uh, ez zuten, uh, eusaz begiratzen zuten uh, telefona usaiaz uh -huh. eta ez ziren bateri kurtsuan. Uh -huh. bon, Beortan bon, gelituko ongira, berdina... Eh, eh. Gerora edo hemendik denbora batera berriz aipatzeko gaia izanen da ikusiz bilakaera eta izaiten aldiren arazo edo manera desberdinak ere prebentzio lan hori egiteko. Mil esker beraz, Gorka eta Sabina? Niskar zua. Nixkerz.